Yeah, just... Se ratio osti dau? Dan a radio puta mierda. Pincha la idol la colega 107.5 FM. Maraski bizidunak, ortuaren alde diskutua. Sakatu raízes y deja de vegetar. lan darak, nath bennat zehatz batzuen pehan, hipotizi, zehatz batzuk, proposatzen dabien pertsona konkretu batzuen irudien ekoizpena da dokumentala. Bere marko teoriko eta metodologikoekin konprometitua dagoen irudien ekoizpen edo selekzioa da. Dokumentalek, ikerkuntza, finantziak eta eta eksibizio kritikoaren beharra deukie. Zuzmagarriek direz, praxi dokumentaletik urrundutako idazmaietako definizioak. Era akademiko kanoniko baten sortutako dokumental, historiko, politiko, edukatibo edo eta instituzionalek, gezurre eta manipulazioaren zerbitzura dauen propaganda ostonduleike. Noki giten dau dokumentala egiteko dirua, nork egiten dau, zelan, non, zertarako, Badau dokumentalak modu objektiboan, hau da, edosin erreferentzia ideologikotik urrun egin behar dela dioenik. Au, augustiz esinezkoa da. Badago iritzia esemotea eskatuten dutenek. Norberaren pentsamendua plasmatzea akatsa dela esaten dabienak. Tendenzioso dan horren kontra, argumetan txendabie, eskutatxe tendentzia bat erabiliz ideien sistema baten eragile mesedegarriak dire hauek. Non, inorgoaitu gure ez dabien irudi, eliteen autokomplasentzia eta ambiguedadekin betetako dokumentalak sortzeari ekiten deutxien. Dokumentalistak, nahi eta nahi ez, klase sozialean oinarritutako lan bateko izten dau. Honekin kritiko izan edo ez. Hau aldatzeko asmoa aukin edo ez. Isladatu gure dauen errelat, errealitate hori kontradikzio eta desberdintasun erreportorio batek betetzen dau. Eta dokum, kon dokumentalistaren kontzientzia politikoaren arabera izladatuko da bere lanean. Opresioaren kontrako gatazka ez badak dokumentalistaren gatazka ere galtzera kontenaturik dau. Guztiz naturala da, dokumentalista irudidearen aktibista bat izatea. Konttzeesio ideolo ideologikoak dokumentalista eta dokumentala ahultzen dabie. Dokumentala iraultzailea izango da edo ez da izango zer. Cuando se descubrió que la informa información era un negozio, la verdad dejó de ser importante: Richard, Richard Kapuziinski, Kasetari, historia gile poloniarra. La historia es nuestra hilaz en los pueblos hau, eh, ahiendek esan zuen eh, bere azken egunean eh, mila bederatzenen eta irurogeita mairuko irailaren amaikan eta izan zen ba, orau, ba, pinochetek estatu kolpea E, bete zuenean, e, eman zuenean. Eta bueno, hori izan zen bere azkenengo itxak grabatuta daudenak eta bueno, oso, oso itz potoloak iruditzen zaizkigu La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Bestalde, Leninek esango zuen eh, La verdad es siempre revolucionaria Eta hortik hasi eh, gara gaurko saioan eh, Jonek irakurri duen testutxoan eh, Dokumentalek berez izan behar dutela eh, Irautzarako herramienta baten funtzioa ez. Eh, gaurkoan horretas egingo dugu berba Bi gauza hauetas bai dokumentales Eta baita ere txileren eh, garaio horretas eh, Allenderen gobernu garaiko eh, Sociedade horretas El gobierno popular La Unidad Popular Eta honetarako e, Ekarri duguna da La batalla de Chile izeneko dokumentala e, Mila bederatzen honeta Irurogeita ma, birurogeita ma, urte bitartean grabatu zena, horrein inguruko tertulia txobateukiko dugu, tertulia e, relajatu bat eta saiatuko gara bueno, gure impresioak biltzen eta garai horretako gauza e, e, sorprendentenak e, nabarmentzen eta bar eta bueno hori izango da gerotxoago e, e, soloan sakontzen tartean betike bezala gure programak hasten ditugu hori baino lehenago albiztetxoen tarte batekin hasi que bueno zuzenean az gaiterzen azteko baraskizalderekin, ordua! Asteco Baraskizalda. Bueno, va geurazten da Hortundo Gastetxean sin cicloa e 3 ataletan baratuko da eta geur bertan 8 e, herdietan hasiko da e sinecikloa e, batalla de Chile dokumentalagaz, dokumentala gas, gaurre bermaeingo dugu baina esan ba hori, Batalla etxile dokumentala hiru banatute dauela eta geur 8 emitituko dana Hortondo Gastetzean, 8 herdietan izango da lelengo partea, dala La Insurrección dela burgesia Eta bueno, banimetan dotxuegu geur joaten, beste bi parteak be ikusten, eta bueno, sineziklo hau datornastean be e, egongo da, izango da kortzenean dokumentala emongo da datornastean da urrengo astean, bi barru Ekurdistaneri buruzko dokumental bat. Así animeu eta etorri hortu Ondo Gaztetran. Bai, e, martxoan asita gaude eta martxoaren lehenengo egun hauetan beti ukite ditugu data batzuk e, tristeak e, gora ipatzeko. Adibidez, 2008o martxoaren bostean, gaur martxoaren boste izanik, ekarri e, nahi izan dugu burura, gora e, e, Hugo Chavez ene eriotza izan zelako, bueno, e, besarka bat komandanteari. Baina urbilago daukagu beste evento bat, aste honetan ere urte, bete, bete duena, eta da e, Berta Cáceres ekintzailearen erailketa ere bai hori martxoak iruan zuten 2000 maseian, eta, bueno, hona e, ekarri nahi izan dugu ere, bai, bi borrokolari e, bikain e, gogoan izango ditugunak betirako. Bueno, eta hanim neuraldetik, ba, maia txeren iruan, hirura joango naz, eta joan gaitezen bide batez, berroita ba, bat urte atxera, eta ba Gasteizen jasotako gertakarietara, ezta. Ez lan egiteko eskubidearen defentsan kalera atera eta Gasteizko San Francisco leihan egin ebien asamblea e, da eh bierginek, ezta? Ba horre, ba, poliziak esartu eta tirokatu hinebasan eh e, bierginek eta bost hildako e, sortu ziren san eh e, suertatu ziren san, Da, bueno, hau gogora ekarteko eta gazte Gasteizen eta Euskal Herriko txoko guztisetan, ba lengile eta borrokaren impunitat eta impunitate polizialaren ikurgi sartu da bi egun hau eta ba ekintza batzuk egin dies, ez? E, besteak beste, ba errekal horrek urtero bezala omenaldia aindotsa eh langile langile horiei or eta batezbe Romualdo Barrosori eta Bertoko sinemari ba, bere berei izena finiotxi ez da gero Gasteizeko kampusean ba pankartak eskegi kontzentrakegin e, eta beste ekiben batzu be ainda da bueno esazuteko holango holango datak ez da ba Hamendizik be ba, ba, gure gaitz gaitzespen handizena ba holango inpunitate eta eta eraiketai ez Bueno, segitu daigun aurrera, betiko moduen domeketan gustatzen zaigun musika klasikoa ekarri holanda antzagarria, eta domeketarako apropo iruditzen zaigunan, eta e, tertuliatxoa atxoa gazazi aurretik, ba, horrelako bat jarriko dugu, e, The Jackson 5, ABC. Azten, irakurtzen, pentsatzen, eraikitzen, erro kritikoak asaltzen. Bueno, bueno, bueno, eh sabes eh, la batalla de Chile izeneko Seneco ganean egingo dugu berba. Eh, Guzman, Guzmán, Selanda Patricio Guzmán. Bai, Patricio Guzmán. Patricio Guzmán, sus sendariak eh, lana, lam, oso potentea eta bueno, begiratuta apur bat an hemenka sari pillaba jasotakoa eta consideratu izan dena El Latintinoamerikan egindako dokumentaliko nena historia osoan. E, bueno hiru partetan banatuta dago e, guztira bakkasi lau borduko lana da laun oso potoloa baina benetan ere e, bueno, oso interesantea estadakizuek ere horrela pentsatzen duzuen, duen baddakit baiets... Eh? Mm -hmm. Bai, oso interesanteaz, ze, egiten da u bertoti bertorako, nar, bueno, narrazioa nuke esango. Eh, gero ingo berba aprobet estetika buruz, Niki baina Nikua horrekin, horrekin egingo nioke hasiera, gero parteka kapur Bai, ez igual asin inteske ba, ba, esan digun estetika dala bastante e, pertsonala, ez da? Eh, oso estilo pertsonala deukola, ez da? Igual kalera urtetan dala eta grao egiten dauela, baina ber ez dau ari narratibo bat edo, edo sortzean ez da. berak ez daun e, narraziño bat egin baizik eta izten dago, apurbet, e, e, grabaziño berak e, beres egoera narratuten, ez da? Ba, itxuk esan duzu moduen sarreran ez da, dokumental bat, e, gizarte, momentu horretan, bat Txilean gertatzen den egoera bat aurkesteko mm -hmm. dokumental bat, E, gure deu e, erakutsi berak e, gertaz, gizartan gertatzen dana, ez? Mm -hmm. Esango dugu ba, bueno, tapujo bari, quedó bai hori. Eh bai, ba bai, mugimendu momentu horretan Chilen e, dagoen egoera aurkezteko eh eh pantalla badala, ez? Mm -hmm. O sea, bai. e, documental egiteko era ere Da e, nik, nik esan dut ana nortik dela esan dut dela e, deskripsio sozial bat esdu ba. du historia bat kontatzen propiamente esdu eh? du e, bultzatzen e, gertaerarik e, guk ikusteko baizik egiten du e, Joan Lekuetara eta erakutsi zer gertatzen den Lekuetan ba, nik, esan du zuena ez dagoela narraziorik ez esme ba, nikuzot bai egiten duela berak e, nikke sentitut bai egiten duela narrazioa ez dago narratzailerik esango dugu baina berak eh, jartzen dituen eh, imagenak eta audioak badaukate historia, ez? Kronologikoki, eh, asteko iru satitan banatuta dagoen dokumental bat da, baina eh, dokumental bako be oza parte bako be eh, nik baito pedo txet, ez? Eh, gauza kostumbreta hori narratzaile bat izaten, da kontatzea narratzaiaak. Hor narratzaia da, eh, zango dugu, nik usteo dala, eh, eh, gizartea, bera da narratzaia, ez? Hmm. Eta beraz zaiatu da, E, e, e, hori jasotzen hori jasotzen, baina logikoki ere berak narratzaile lanak egin ditu, imagenak, bat abestearen e, e, ordenean jartzen, ez? Osa, nik hori bai ikusidot, ez dago narratzaile propio bat, e, baina bai, dago, dago aukeraketa bai, dago ordenatutan, orian. baina narratzaile esan nahi nuenean esan nahi nuen hori, e, ez duela bultzatzen e, e, egoera batetik bestera eta beste egoera batetik bestera, baizik eta hori E, aukeratzen ditu eta kol, kolokatzen ditu, egia da, e, dokumental honetan ez gauzak ez dira kronologikoki gertatzen aurrera eta atzera doa denbora guztian orduan nola daude antolatu gaika egia da gaika antolatu eta, doela, eta orduan norbaitek antolatu dituela eta gidatuta dagoela zentzu horretan baina ez historiak erakutsi behar duelako zerbait eta orduan berak e, gidatzen duelako, baizik eta hori zuk joan esan duzu eh, estilo personala dela está eh, aquí Badiru Dibayetze eh? desde luego argi dagoena da dela eh, oiko dokumental mainstream abuetatik kanpoko eh, genero bat, osea beste irabatenan egindako gauza bat dela. dela bueno, ba, ez dagoela be, eh, National Geographic eh, Dokumentaletan besela dena mastikatuta eta ja ondorio denak ja eh, televistatik emanda, baizik eta hori isten duela E, hori egiten. Ez dugu eza, zuri beltzean da, e, uste du dela Txilen egindako azken dokumentala guzti zuri beltzean dena, Main. ez bakarrik e, artxibo irudi e, e, artuta, e, den dena, osorik asiratik ama, amaierara, e, narratzeilea, bai badago, baina oso puntualki eta, eta esaten, bueno, ba, horrein gaude ez dakize selekutan eta ez dakize egunetan, baina ez du e, egiten oso deskribatpen edo e, e, Gerta eren narrazio bat, ez? Bai, bai bere, berez, berak ez dau eh, dokumentalak aluso iten da bien moduen eh, protagonismo hartzean, baizik eta eh, berak autatutako eta, eta seleksionatutako eh, eh, irudioietan Protagonistak direz, eh, ba, grabautako genti edo, es? eta eurek emoten da bie mensaji. Eh? Gero, eh, ba, en txulek edo ikuslek, eh, ikusi daien hori eh, ba, imagine hori eta da, atara daien beuren konklusiñoak edo. Ez da berezko eh, protagonista eh, eh, grabetan dauenak. Eta gero dau beste gauzea babe oso fresku edala, eh, eh, por ejemplo, dau, dau momentu ben non eh, ikusten da non grabatxaleak, Eh, ba, poliziak tiro gatu egiten dabien grabatzailea da iten dauen ez da, uh -huh, bai. no zelan eh, kameradune ba hile e, dagoela poliziak eta zelan ikusten da ba astengo momentuen ba polizia zelan uh -huh. aputetan utzan bai eta horrek e, bihurtzen du dokumentalista partaide momentu batean partaide eh, ba, gertakarien partaide historia horretan bai bai, bai. bueno eh bezala, besela hiru ataletetan eh, banatuta dago eta igual hasiko eh, gara lehenengo arekin Bai, bale, lenguada... Segundo txu bat, bai. ondo no, iruditzen baiatzu jarriko dute trailerra eta hau ah, vale, audio abbeto, batzuekin borobitz dugu. Abanti. Edurton. A la lealtad del pueblo responderé con la lealtad militante socialista Oye, y como mente. presidente de Chile cumpliré implacablemente el programa en este momento tiene un carácter patriótico y nacional Chile tiene pleno derecho a regirse de acuerdo con la voluntad de su pueblo Bueno, ahora hice en el Lenengo trailer, a Lenengo película coa La Insurrección de la Burguesía izaneko pelikula da lehenen eta bueno, da hori e, kontatzen duena, batez ere, trailerrak ez du oso reflejatzen hori bera, baina kontatzen duena da, e, e, ba hori, e, Chileko allenderen gobernuaren bitartean, bai e, militarrak, bai oposizio derechohia, baita... Eh, eh, empresarioak eta, bueno, eh, partido demokrata, kristianoak eh, eta bar, denak aliatu zirela egiteko akosoi derribo haienderen eh, gobernuari eta haienderen gobernuarekin batera antolatzen ari ziren langile guztiei. Niri, etxako izazen oso, oso agresiboa egoera guzti hori? Zuek zela ikusi duzu, e? Eh? Eh, niri agresiboa baino, da agresiboa Baina da e, euren estrategia da ikusten e, dadala oso elegante eta oso fina atxetik. E zelan e, antolatzen diren zelan e, e, ematen du direla e, bai, bori, e, Partido Sozialdemokrata alde batetik, beste batzua e, langilegoaren parte bat, E, e, antolatzen direla ematen du hasiera batean e, separatuak daudela, baina azkenean e, batzen direla, estrategia bat eginez eta e, ematen duela pakoitza alde batetido doala, baina danak dekote helburu e, bardina ez eta ondo ondo antolatuak daudela. E, agresiboanik... E, hasiera baten ez dut ikusten, ikusten dutena e, normaltasun batez ez eginez, baina gero konturatzen zearen egan zerege lortzen duten eta zelan e, bori, eltzen diren lauren elburu eta, eta zelan egiten duten indarra, indar potente bat, gero ikusten duzu nik behintzatek, gero ikusten duen hori eta indar hori. Ez zelan elegantia eta e, e, inteligentziarekin e, zelan lortzen duten e, batzea, eh? Eta adibidez e, agertzen da zira batean, hori haiendoren gobernuarekin, bori, em, ba, hori azten dire, ba, distribuzioan alimentaria de tric, alimenta, e, ba, e, jape kolektibo bat e, azten da, ba hori, eh ba, e, dituen jendeak eta goze hiltzen dagoen jendeari jana emateko distribuzio potente eta onbat hor efektibo bat agertzen da. Eta zelan, e, az, azten diren, e, euren botere legalarekin hori e, ilegala dela esaten, obreroei e, e, bo, mm, de, e, ez dakizan esan... E, e, Eh, zaten da... Kikilduz, eh? Bai, kikilduz, kikilduz galdetzen no. zer egiten duzue hor, ez daki zer. Era elegante batean, baina jendeari beldurra sartzen eh? Ze kauza txar bat egiten zau hori ez da konstituzionala, eta zelan apurkapurka apurka doaz jendea beldurtzen, eta hori lehen egon garen akomentatzen ere ba, ez daukaten ez e, e, ahienderen gobernuak ez daukalez e, botere zanazen da tekozunan botero osoa <gülüyor> dagoela da zatituta parlamentua bai, e, botere... eh, entzulei asaltzeko oh, eh, ahiendere ahienderek irabasi zuen e, e, gobernuak e, elekziño bitartez, hau izan zen Benazetorren Partido Socialistati, baina egintzuten koal iziño bat, la Unidad Popular eta orzeu de marxista, eta beste basko, autonomistak eta barretabar. Eta, bar. eta elkartu ziren coalizinho baten, eldu ziren gobernura, baina el, eh, gobernua, eh, badakizu estatua negotendira gobernua, ju, eh, judiziala, legislatiboa, polizia militarrak, empresariado, bla, bla, bla. Bueno, baina eurek bakarriz zuten gobernua, baina eh, beste guztiak, eh, parlamentua, eh, judi, judi, poter judiciala, gero militarrak eta gero oligarkia ekonomikoa denak zeuden gobernuaren kontra, eta orduan gobernua vale. geratu zen, isolatuta. Rilan langileak bai, defenditzen zuen aienderen gobernua, baina zeukaten ainbesterako ekimena almenik, ez? Eta e, niri bai iruditzen zaite agresiua, batez ere gerora, e, demostratzen denean zelan, ba, estatu batuetako ziak, arte, parte hartu zuela finanziatuz mm, e, boikot e, guztiak, e, lagu elgade kamioneros, eta bar, eta bar, hor e, da nik dut, nola, eta bueno, eta militarren benti mehatxu hori eredagoela Txile horretan, Oran bai iruditzen zain tensio momentu oso larria eta iruditzen zain nola bai, bai nik horrela percibitzen nuen. Baina bai egia da ez da, ez da lehenengo momentutik jagoa estatu kolpe bat zuzenean armekin doaz eta iltzen dutea hiende bai zik eta presioa eta presioa eta gainera langile bat zuen, pues, a través de demokrazia kristiana, baseukala bastante kontatu langillerearekin, e, lortzen ditu konbentzitzea eta greba batzuk antolatzen direla eta Ordoan bai da e, zutilagoa ez da estatu kolpe baten bidez, baina azkenean e, gobernu hori atoma dute. Bai ni B horri... Nikor ikusten dudaz, bi bildo bi edo, eh, batetik dauen normatibitate instituzionala edo estatuaren kauseak edo apurbete apurbet presinua gobernuari, ninogun diesela kause eh legalak eta moralak edo eta horren bitartez ba selanzuk esan dozun eh e, presinio elegante teori edo ez aurgene eta, eta horren bitartez ba apurbet eh selan dausen e, eh diñogun eh iskutuko eh? eta gero beste aldetik komentatu zune ziako zera, horrei datorren antzutera hori Woodrow Wilson edo San Sauena eh, eh, Amer eh, eh Amerika para los americanos da Sudamérica al patio detrás de América, ehs eta zelan, zelan eh, ba, gure eh, dabien eh ba Amerika, etan, Amerika osoa ba, eh, ideologia imperialista baten eh azpien ba, menperatu, ezta, euren kontrola ne uekin. Bai eta hori ba, hori lelengo sati e eh, aipatzeko lan laburpen laburpentsu betitiko ez. Eh? Zelan eh, azkenean euren helburua da Em, eh, gero hago golpe de estadoa Legitimizatzea moduan, eh? Ez da seta hori behar da, eh? Hori, hori ez dago beste, beste aukerarik, eh? Eta zelan hori so, sortzeko antesala edo documentalano sondez atendodala, hori, eh, konflikto institucional, komentatu eh, dugu una es, parlamentua ez dago unifikatua, bakoitza beraletidoa, gero kao soziala ere, eh, kalean ba guelegen kontua, jendea langileen arteko borroka, desabestecimiento, eta eta Ez? eta horre diante, zala guztiak gero golpe de estatu bat e, egiteko e, eta hori oso ondo ikusten da hori, ba, azkenean bere elburu haizango dela ba, golpe de estado bat behar da ez eta munduaren aurrean niko ere usteudala munduaren aurrean erakusteko e, merez egin behar dela hori, eh? e, horre dago kaos bat ez dakigu buf eta e, internazionalki ere ez dakizela nesan, apur bat e, e, legitimatzeko eta legitimatzeko ez? Eta hori ba, ikusten, hori ba, lehengo Jap eh, eh, kolektiboa deslegitimizatzen esaten zuek zetan zabizi hemen jatekoa o sea, jatekoa emoten jente ez? Iguala, azaldu zer Jap? Aber, Jap da, ba, eh, da, esango dugu, zare bat eh barrazionamiento an eh oripa eh barrazionamiento eh... konturatu bai. ziren nola heltzen eh, eh, ziren eh, eh, eh, elikagaiak eh, portura eta beste egune batzutan baina esan heltzen eh ezien heltzen eh, pasatzen eh, ziren komerzio txikietatik, dara? baina komerzio chiki eh, ikasi zuten, nola eh racionatu beharren eta saldu beharren kon las kartillas eta loseke eh pasatzen basuten bai. merkatu beltzera baina irabasten zutela gehiago eta orduan bat batean hasi ziren desagertzen bai. jatekoak eta orduan eh, momentu baten a, antolatu ziren erdi kooperatiba batetan joaten zirenak zuzenean, zuzenean hartzen le, biztan lehak e, e, portura edo den estibadoren gana eta hartze, hartzen zituzten hauek eta erbatzen zituzten zuzenean, pues e, txoko batzutaran, hone egiten zen el, el razonamiento eta, eta banatzea eta ganera horrik ikusten da, ez e, e, jende askoa agertzen da esaten babitu lehen ez dukin jatekoa eta hoinbentzat e, jatekoa dekotez, e, horren ondorio izan zen hori lehen eh, jaten, ez ban, jenteak eh, eh, kolektibo horregaz eta organizazio horregaz jaten ban, esan hiltzen goz mm -hmm. Eta horik eh, eh, kriminezatzen nahi zuten. Osea, mm -hmm. jendea ez hiltzea Ja, o sea, eh eh pues one que eh, demócrata que ta onedanak, naizuten jendea gozes hiltzea. Egoera 8 Egoera 8 eta eh, bai, hori da. Gero bestaldetik eh, urtetan da Jap eh comentetando Momentu hortan urtetan da Andrabat, bat, eh, ba eh, ostik, eh esaten eh topauda biela dendaren bat edo baten batek eh, gordeten dauela jatekoa, ez da? Eta zelan ez da bakarrik ez da bakarrik, eh, ez da bakarrik eh, jentea eh, jatekoaz eta likadura hornituteko... Em, dinogun sistema bat edo, baizik eta denuntzia sistema be, bai, ez da Apurbet, eh, ba, akumulazioa, helikaduren akumulazio edo Espekulazioa, baiz Espekulazioa, denuntzietako organismoak ez da Ba, eta esatzen duela, elmerkado negro joaten dala azkenan Eta hori, ez da bakarrik hori, bai, jateko baina gainera dago denuntza eh, sozial eta politiko bat eh, uh -huh. eh, eh, mm, ez da, esaten bakarrik oin gozez oin estekot gozea, ez argudiatzen dau, joe, ez da espekulatzen eta dirua geratzen da hemen, ez ez da git, deko kotentu kero, honek denak gogor arazten dauela, gogor, bueno dutrina del sok eta hori dena Venezuela gaur egun, el desabastecimiento supermerkauak utxik eta hilarak eta bar, egia da, japak antolatzen direnean hausoka lokal txiki batek abastezitu behar duela oso osoa eta orduan horregoten bueno, ziren hilarak eta no, irudi hauek oso manipula dira eta badirudi eh, desabastezimientoaren eh, eh, emaitza dela, baina desabastezimientoaren jatorria ez da estatuak ez duela ondo kudeatzen baizik eta batzuek eh, eta gainera bori, propiedade txikiak dituztenak negozio txikiak dituztenak baina desde lugu ya direna propietarioak oiek eh, erabiltzen dituztelako modu oso turbioan ez. Eh, san dugu, eh, honek den unak desenbokatuko zuela eh estatukopean eta hori da prezisamente bigarren parte, así que e, jarriko dugu bigarren trailerra eta e, komentatuko dugu bigarren pelikulatzoa. de inmediato extender las tomas de fábricas y fundos, multiplicar las tareas de defensa, impulsar el poder popular como gobierno local autónomo de los poderes del Estado. Los suboficiales y carabineros deberán desobedecer las órdenes de los oficiales golpistas. Y en ese caso... Y en ese caso... Todas las formas de lucha se harán legítimas. Entonces sí que será cierto que los trabajadores con los soldados, los marineros, los carabineros, los suboficiales y los oficiales anticolpistas tendrán el derecho a construir su propio ejército, el ejército del pueblo. tendrá el Poder Judicial y la Asesoría de la Contraloría. Las cámaras quedarán en receso hasta Nueva Ola. Va, Oris, en eh? Vigarrentarte, choa, eh, en... Eh. Hori komentatzen da. Estatu kolpea bera. Estatu kolpea, beda etxo, bigarren bigarren e, e, saiak eran izan zen. lehendik ere beste bat egon zen, non, bueno, ikusten dugun nola asaltoan zehar e, militar batzuk hartzen duten kale bat eta disparatzen duten zuzenean kamarari eta kamara hile egiten da. Ez da e, tukomuntala honetako bakarra bigarren e, beste kamera bat izan zen eta kamera nagusia ere gerora e, desagertua izan zen, hauda, eh militarrek hartu, desagerrarasi eta bere gorpoe ino ez da topatu. Estatu kolpea sei iritsi daukazu honen inguruan? Ba, hori ba, da. Eske hau bebaida hori, eh Fuerzas Armadas, ez? Es? Be esango dugu, bueno, Eh, dokumentalean bat daudela banatuta, ere ez? Porque agertuko da horre eh, ba hori, eh, golpe de estatua egiten duten eh, militarrak, baina gestu, beste militarz eh, parte bat ez da egongo golpe estatuaren alde, eta, euren, eta artean. euren artean dago pino txez. -da. O sea, de los lo, o sea, que imagina se ze listoa dira, dira. Eta orduan hori guztenda, ba hori, kaos, barriro, kaos bat, ez? Eh? Horre berriro eh, sortzen da, kaos Bueno, bada, baina eh ba, de estado baten ondoren ba gehiause horre egongo dire, ez eztikita 14 edo hil, hilko ituzte 14 pertsona dola, eta baina bueno, azkenean ba, ez dute lortzen euren helburua golpe de estado egitea, ez? Eta hori ikusten da ba hori binotzegoela golpe de estadoaren kontra, o sea, eta ba hori hor berriro ba eh da Eh, bueno, e, ba, e, agertzen da horre Televistan debate bat, eh? E, bai, ministro bat esango dugu, ministro demokrata bat eh e, esango dugu kolpe estatuaren alde e, e, egonez den ministro baten iritzia eta eta haienderen eh funtzionario baten, e, bueno, eh baten e, e, arteko debatea, ¿es? Eta sozialistak esan dut ze ba, eh ba kondenaizu golpe estado, ¿es? Es basause Realde eta boa beti beti ez dugu kondenatzen eta horbe ikusten da... Eh, bari, pues lesbe el plumero, ¿eh? Esa tendana. Eh, la eh, película, um, peculiar eh, eh, opositoreak, hau da haienren gobernoraren kontrako jentea, eh, eh, bueno, protestatzen eh bueno, eta, eta galdetzen saieia se iritzi horrekin hasten da, ¿es? se iritzi daukaten eta bueno, ke kentzeko gobernu aldatu behar da, porque está llevando el país a la miseria, tal no sé cual. Eta, eta dena den galetzen diote, bero por la vía democrática o por la vía militar. gehienek esaten dute han dote por la vía democrática baina gerora, tampoko paso nada si fue por la via militar, eh? eh Batzuentzako, la via militar, bueno, prefiero no, pero balido también es. Bai, es que hori da lortzen duten azkenean, e e legitimizatzea e golpe de Estado bat. O sea, eta hor bai, ustakite, e e e ikusten bau bigarren zatien, e telebistako debate hori da, eta gane da oso gaurkotuan nire ustez ere, ez zelan egin Eh, esango dugu eh, eh, politikoki rep, eh, zapalduta dauden herrialde eta iritzien eta imperialismo eta estatuaren arteko erlazio berdina dago, ez? Parlamentuko orain bi aste edo hiru astean ikikusitako parlamentukoko holako holako izan ikamika, bat, ikamika batean, ez? Eh? Ikusi noen reflejatuta eh, eh, Chileen gertatutako situazio berdina zelan, em eh, hori, e, zelan esaten dutzen, e, eman esplikazioak mesedez, a, e, kondenatu hau, ze e, reprimitua zenditu nahi, ze herria e, sufritzen dago, eta mesedez aldizkia zu eman e, m, erantzunak horreria horregiteko, eta zergatik zuek egin duzuen hau, hau eta hau eta ez duzuek kondenatzen eta zergatik, eta zelan e, e, zeba porrotos por lares, ez? eta hoin behar pasetan dana, ez, benetan e, galdetzen dituzunean gauza, ba, zelan irtetzen den gainera garaie e, e, por, los que seba por, por las ramas, esta. Hori be, betiko hitzen borrokada edo konzeptuen e, gatazkada, ez da, nik irebazik gatazka honetan, ba, ba, hori berebaztzen, deskomunikabietan emotenan gatazka, sarriten. <güls2> <güls2> nik e, pelikula honetan, bigarrenean, haipatu e, gure dut, da, dagoela bebai, elemento visual super eder bat, bueno, ederra, baya, visual kiere oso potente egiten dela momentu bat, Dago eh, funeral de estado bat eh, Balparaison, eh, ordo de militar guztiak, eta musika, eta orpegiak, eta denak dira super ikusten da, oza, sea, ez sinzen asmatu momentuan grabatzera koan, baina gero, bai, eh, ikusten da, bertan, nola ordo dagoen konspirazio ahundi bat, eta gainera dago estena bat superpolita, agertzen dira hor militarrak, militarrak, militarrak, militarrak, banan, banan, militar pille bat, denak gainera daukaten pinta hori, militarrak daukaten, ez dira militar normalak, dira alto rango, dira generalak, eta dira komandanteak eta coronelak edizun. Eta amailerarako, egiten du oloan paneo bat, eta amailerarako agertzen da kartel txobat, jefes. Gobaratzen duzu ez bai. eta eta daude hor kokatuta denak pum, pum, pum, pum, eta azkenengo irudia da jefe. Zor hor kokatu behar ziren militarren artean jefeak. Eta, bueno, iru, bori bizualki, ola, narratzaile gabe ere, ja, ik, bai, e, transmititzen bai. du pila, pila bat. Bai, bai, bai, bai. Ega, bai, bai. ja, bueno, e, aurrera joango gara igual, e, bueno, badak izue denborak agintzen du, eta oraindik ere hirugarren pelikula, eta niretzako jugosoena dena igual e, faltasegu komentatzean. Asik, e, komentatzen hasi aurretik, hirugarren trailer. Cerra Ordoa. unir la clase obrera con los compañeros campesinos para golpear así junto a los patrones. En la medida, digamos, que los problemas que tenemos son problemas que es conjunto y que tenemos que solucionar y buscarle una solución como clase. comunal que no lo frenan la institucionalidad burguesa ni los sectores reaccionarios El poder popular hori da 3. hartzen honen... Bai, hemen oso adierazgarri egiten eh, den eh, gauza bat da erabiltan dabien istegia berbaiteko ez da. Gaurko unean eh, eh, etengabe tengabe eh, gabisen gabise saiakerak egiten no oh, hori ostera bekarteko gure gure eta zera eta ez. Eta ikusten da ba E, ba, ez da egite, biergin e, lehenan gotik atzenen goraz, landekien, hori berbaikiko em, klase sozialak edauzela hauren berbaikera eta reklamazioetan oso... oso arraigaturik ez da bye, da hori oso adiarrasgarri da Ni, Niri gracia pilla bat egiten dueste la linterna de Diogenes en Asiera agertzen da eh, caballeros de la mesa cuadrada eta agertzen bye. dira kanpesinoak porque somos una autocracia e, donde las dit de las clases eh, dominantes se eh, repetua ya estamos con lo de las clases eta istegi hori ba ez dela oso oikoa kanpesinadoaren artean ez baia gero hemen ikusten dugu irugarren parte honetan batez ere hori ikusiko da rea dagoela antolatzen eta zela mobilizatzen diren mailfabritegan baita e, mundu ruralean eta barreretan e, ikusten da baietz, horrela e, hitz egiten zutela eta badaukatela maila ideologiko altua eta gainera espresibide altua euren eu Bai, izan be hiru eta margarren markadan gauz eta hemen da e, sortzean ideia asko ez da del 68 pasaguinde Amin e, Daiz jaiotzen Dinu gusan eh e, ideia askoren e, refundazioa, ezta sozialismoaren refundazioa, anarkismoaren refundazioa dapur bete e, era hortan saioi e, hortan gabiz, ezta, da igerriten da berbakeratan asko. Mm -hmm. Eta bueno, e... Eh, beste gauza bat oso interesantea irugarren pelikulonetan da, zelako antolaketa maila, komplejoa, eh, garatu zuten Txilen. Mm -hmm. Osea, langileak bakoitzak, eh, bueno, kasu askotan hartzen zuten kontrola, euren fabrikena, eta asten ziren producitzen... Eh, bueno, lan egiten, eta fabrika kaurrera jesegitzen zuen, baina bueno, beste baldintza batzutan langilentxako, eh, elkarren artean koordinatzen hasi aziziren, eh, garraioa nola eraman, bueno, bueno, izan zen pasada bat, ozera ikusten duen, ikusi nuenean hori pasaden astean dokumentala flipatzen nuen benetan ere nolako realista den, eh, bueno, guztatuko litzaiguken estatu bota hori. Eta interesgarria bai da, daudela eniondo organizatuak, eta ia azten direla eh eurek euren antolatzen eh heltzen da puntu batera zeia eh eh e, dugu, eh haienderen e, gabinetea ere geratzen saiela eh egitzi, eh? Bai, Ze, mugatu egiten, mugatu nahi, eh? egiten diela, Mugatu eh? egiten oso ondo representatuta dago eh hori, hori ba, eh ikusi dozuen, entzu eh, dozuen audioan, kan, eh zelantuten dizen eh, fabriketako balangileak, hori eh, ba eh nekasariei euren suporta ematen, eh Ze, ere badaudela adiratzeko eta horra agertzen da, hori ba eh, eh nekasari eta eh, Eh, aienderen funtzionari eman harteko triskantza, ez? Eh? Ez zelan, eh, gu behar dugu hau, eta beste azten da esaten bai, baina legalki ez daki zer egin behar den, eta ez ez ez, gu behar dugu hau zejan behar dugu, eta eskatzen dugu hau behar dugu lako. Orduan hor ikusten da, ja eh, aienderen eh, Eztak izan esan, eh? Es? Bai, bai. E, ja geratzen zaila txiki, zehia dauz haino organizatut, eta, ba, eta gure dau geuze gehuze gehauein, gure daue gehi hau independentzia gehi haukin, eurek, eta igual eurek esaten dugu e, da oso adires garritzen dut. Zu ez hor sigarro arretzen parlamentuan, ez, Osa, ikusten da horre e, distantzia bat, eh? E, e, e, nekasariaren eta haienderen e, funtzioaren arteko distantzia hori, eh? Horain behar dugu gehiago, hau lortu dugu eta behar dugu gehiago, ez? Nik eh, dena den, eh, beti iruditzen zaitu hori, eh, garaiz super gogorra izan zela bai eh, Estatu mailako politika egiteko herriarentzako eta baita herriaren aldetik eh, antolatzen, eta bat batean zure interesen babesle den horrek ere mugatzen zaituenean, eh, oso gogorra izango zela, eta hori estrategia batera sortzea oso zaila izango zela, eta bueno, ez zen bateraino, <coughs> erru dundu edo... Es, es, erru dundu, es, gobernuari, porque hori eh, lehen noengo partetan ikusten den bezala oso eh, eh, ba, ba, es, eh, behartuta zeuden baster batetara eh, eh, akorralados, esan mm. Eta, bueno, dena den egia da. Egia da, langileen antolaketa maila gainditu egin zuela eh, estatutik antolatzen arizen horrekin. Hori ba, da. E, eta... Eh... Bai, sanbe, estatue begoan, bueno, estatue, san deigun gobernu e begoan e, Diñogun e, paradigma batean non e, Conxileatu beharre basan oligarkien presiñoak e, e, Beko presiñoak eta orduen legeari tendo eta ez da. Eta legea da diñogun e, pakto social hori entre goberno da hiende eta oligarkiak es mm. Orduen hortara eta eta referentze tenga beki, da, claro Eh, zato txabiergineba, eh, bani ber baina bestik esatutza jo, eh, Apurtuko aputuko dot e pactu sociala, eh, entre mm. las oligarquías y nosotros, orduene, Gaur mm. badago gainera eh, escena bat oso oso potentea agertzen dira emakume batzuk eh, del mundo rural, eh, eh, eskatzen, eh, periodista honen bitarte eskamalar invitartez, Baina eskatzen eh, armak. Armak eskatzen dituzte porque haiko organizar las milicias populares nos tienen que dar las armas, porque etortzen dira militarrak, porque hori ere gertatzen ari arizen, etortzen dira egiten dituzte jasarpenak, eta eurek egon behar dira eh defendatzeko prestatuak eta eskatzen dituzte eh, que nos armen, que nos den armas para poder defendernos en eh, nosotras también de, de, de gente, o sea, que Iruditu Itzaia oso potente gaur egun eh, gizarte zibiletik hori eskatzea eta gainerat eh kamararen aurrean hori hori esinezkoa da, o sea, estado Penagarje sengodan danak kartzelara, ni Penagarje diño de pena. Bai, oh. bai, eta bai. Eh, <risa> Jugada da gainera, zer eskatzen dute hori? Eskatzen dute hori, zen militarrak Daviz e, egiten e, reda batzuk. Daviz egiten reda batzuk e, erabiltzen lege bat, haiendek e, beraek e, aprobatu zuen. Aprobatu zuen lege bat nola talde batek, bat zeukan armak, bueno, pues, egin alzen intervenzio bat, militarrak sartu, redada bat egin, eta konfiskatu dena. Printzipios egin zuten para evitar e, e, fasistak armatzea eta hori, baina gero militarrek erabaki zuten hori egitea, pues, e, komun metodo de presion e, hainbat fabrika antolatuetan edo herrialde e, rural batzutan, e, ba, horrelako e, hauek eskatzen dute e, eurek eukitea askatasuna eta eta e, botere armatu hori ere bai, defenditzeko euren euren lurra, momentu horretan edo euren fabrika momentu horretan. Oro iruditu zitzakean benetan e, nabarmentzekoa. Eta igual eh se user de, de mandatu al vasayo e, garaioni, porque claro, dena eta marabilloso a izan, es e, ikusten ditugu hemen langileak e, antolatuta, ikusten ditugu hemen baina hemen e, e, ikusten duguna batez ere Bueno, oso, oso masculinoa dela adena, ez da? Bai, azkenean hori da, ez? Ni, ni esen zazioa beintzat izan zan hori. E, hemen hitz egiten duena, ordenak ematen dituena, ondo hausten zaiguna, ideologikoak igustatzen zaiguna, ez? E, gizona da. E, beti, eta orduan da oso, oso masculinoa, oso machista e, mugimendua. Bintzat, dokumentalak aderazten duena. E, dokumentalean liderrak edena dira gizonak, eta hori, ba, lehenko metatzen genuena, ez? E, ba, e, egonarrean alde, mugimenduenen alde egonarrean, eta herriari boterea, baina herriari emakumeta gizonei da nahi, ez? Eta bai ni ni sentziazioa izan da hori, ba dala oso masculinoa eta azkenean liderrak eta e, e, agotza altzatzen dutenak eta eh eh spitza dena denak dira gizonak, ez? Eh galdetu berkoenienik aber horre lanean egon ziren emakumeak, aber e, Ba, eurek ere abere nahi bazuten liderrak ez, eta ber nonok esango batzen, zur izatzu toketan hau ez? Nire toketan eta berroa itea, eta eurek sentitzen zen errepresioa, klase bezaran ikuste dut hor, garbia gertzen da, emakumearen errepresioa gogorra izan zala e, langilearen artean behu bai ez? Bai hori ikusten da, lan emakumeak, ba, sarri tenkometa dugun doble, Represioa sofretan dagoela, ez da? Da ikusten da be, beste batzuetan e, komentabin izendogun e, espazio publiko eta espazio privatuaren e, e, esparru pri, e, privatu eta esparru publikoaren arteko desberdin kenta jeneroan alorrean, Asignazioa. Asignazioa, hori ze. Ba, zelan espazio publikoan, ba, gizonak iten dauen berba, eta espazio dinogun domestikoan naiz eta kalean izen, baina esparru domestikoara... Edo, txiki dute, burbet ba, emakumeak egiten dagoen berba, ez da da, da Horren, ba, dinogune makroekonomiara begire edo, ba, gizonak egiten dago berba eta igual espazio txikietara edo ja Gauza zehatzagoetara, zelan emakumeak egiten dagoen berba da, Horize, asignazio ba, e, generikoa e, esparru publiko eta privatuetara, da Baina, dinogu, e, irudeta margarrena markadan be Gatsa da eskatutea geha, ez da On dinogu, feminismo ez dauen naen, oso oso garatute, dino gunez es nago bat bueno, eskatu edo eskatu hor dira eh, botere relacionak eta botere relaciono bai, bai, bai, bai, iñois saiola gustatzen jendeari eh, reprimitua izatea ez es, da baina, moda ba Es baina ber eh, Nike es nuenean, ezin saiola eskatu da ezin dela espero euretaz <güls> eh, eh, lo mismo que ezin da igual espero egotea con ba, igual animalien eh, ganako tratuarekin segaitik ba gure gizarte hau oraindik ez da goelako horretan sakonduta. Dena den defizitan abaritzen dugu eta hori ere gaur eguneko perspetibatik e, ipatu behar da. Baina ez da defizit bat, ez da nire ustez ez da e, irurogeita amarran ez, da botere erlazio bat e, gizonari e, gizon, e, gizon langileari gustatzen zitzaizkion bere privilegioak gustatzen zitzaion e, botere hori e, reprimitua sentitzen zen bai, demokrata sozialen e, zapalkun osa berak sentitzen zuen hori. baina e, berari gustatzen zitzaion ere privilegioak izatea eta hitz egite eta zion e, e, e, alboan zuen emakumeari bere iritzia ematen uzten. Orduan hori ez da kontsentsazio ez. momentu horretan, gizon hori consciente da txikitatik privilegio hori daukala da, baita irurogeit da. a ver baina kontuz con, ba... horrekin porque kontua da hori ez dela consciente adaukan privilegioaz claro. eta gu orainari garela ikasten claro. an, ni, nire esperienzia personalean hori da orainari naizena ikasten azkenen goko baiz igual bost urtetan eta ez lehenago bai, baina gausa horretas eh, eh, or, ez eh, dagoela konzintia zi horik eta harik bai. itxiago et, eh, mila bederatzen eta irudita mar marcarak hori zan bet e, e da eh eh juzgetea orduko e, laburmetraisbait eh oraingo baloreakas bueno, abantaila edo bitxenes, egin aldugun erresurso bat egiten duguna eta ikasteko e, ere bai. Bai, bai, bai. bai, armeanik -er, ez es duana da kordon e, e, industrial baten dagoen organizazioara ematen duen e, langilea, ba, lider natural batena imaginatu, es dela konturatzen Eh, berari gustatzen zaizkion pribilegioak alegia eh, eh, eh, inpresa hori organizatzea, eh, bere lagunekin, kamaradekin, militanteekin konbertasio politikoak izatea E, e, seguramente horre hongo ziren e, pilo bat emakume guxengo biela, bera bezala, privilegio hori dokin, eta ez itxi pertsona hoiek, ez, ez, ez, ez, ados, ez zieten itzi, ados, eta hori konstienta bai. da ez, ez da kontzintza ez, ez atendiozu iziltzeko, isiltzeko eta ez dizut iziko hori egiten, bortuan, bai. kontzintziazi hori ez da en plan orain konturatzen gara eta lenez gara konturatzen konturatzen da beti, loke que, que privilegio horiek azaleratzen dira eta zara ehm... E, konstienteago edo ez, baina momentu horretan ere e, izinduko zituzten pillo bat emakume hilko zituzten pillo bat emakume eta pillo bat emakume reprimitutua egon ziren bakarrik beriritzea mateagatik kordon industrial batean hmm. edo bai ja batean, edo bai kalean eta bai etxean etxe pribatuan ze orain e, behintzat pribatua politikoa da, baina helen e, langiloien ba, etxeetan gertatzen zena ez dakigu orduan, ez, helen ezela gertatzen eta orain gertatzen da, oza hori dago hor, orduan E, dokumentalean hori e, ikusten da? Orduan... E... Ikusten da kontsentxa falta. Hori argi da hau eta hori, vamos, hori ez dau e, e, negatik. Hori bueno. ikusten da kontsentxa falta. Bueno, honekin jarritu barko dugu... Luzaroan eh, Batira eta berroita masazpiden boraz Campo eh, gabiltza. Edo ze lan ere eh, Txileko batallaren eh, eh, lan honek eh, izugarrizko tertulia luzea ematen du eta eta oso gomendagarria garria eta lene esan dugun moduan laster ordu bi Bye. barru gaztetxean, o, galdakoko gaztetxean ortu ondo emititu egingo da pan, Le pantai handian, pantai handian pantai handien, eta bueno ba, agian e, bepalon mite que dos da, regongo da edo ez es, ez dakit. Eh, eta bueno, itxibarko duguen, hori denbora serez bagoa zela kon. Eh, igual asken con comentarioren batekin nahi duzu? Eh? ba iba, bueno, ba, dokumentalak ba beti ba sarriten ba, Joan iten gara dokumentalak ikusten da hapurbete kriterio bas ikusi ber direzela ia nortxu diesan egilak eta, ez? Eh, sarriten Según eta nortzu di egileak, da nortzadoi esan dokumentala, ba, alako mensajeako ingo da bielen, eta, bueno, apurbe kritiko izetie be, eurekaz, bez? Bai, ba, eh, nik eh, dokumentala honek emoten da txula, bituz, emadur, <risa> diskusiño eta autokritika eta eh, geuze askotarako, ez, Baina, da, nire estes lehen komentaduguna, beba, interesgarri eda, zaskenean... Eh, E, jendeak berbaiten deu. Ez dago, da esango dugu narratzaie bat hor, eta aldo zure zuzintzure... eiten deu en, e, ikuslea pentsatzea. Ez da dokumental egin bat, ez? Horrela pentsatu behar da, horrela da, eta ez da, da naiko zabala, ez? Oza, bakotzak bere bere bere ideiak eiteko, eh, segun nok ikusi ba dokumentalan ikusten duzu gauza bat edo beste bat. Eh, igual orain ikusten dugu dokumentaletan badana dekogu ba iritzi bat. Eta hori. Ba, parkatu, parkatu, ba, ba. kimok esan dozte ya una es, es, es, gure nuen e, itxi kanta bat ya agurtzeko barakatu, barakatu. baina ez diguden borarik ematen hasi korrela maitu beharko dugu, egingo dugu dena den, e, dokument kantatxo hori jarri online entzuten gaituzten entzako, bai e, gure weborrian eta bar, vale hori e, izango da, Maria Riverok bere proiektu berrian egindako kintxukoroi kanta eta bertak kazereseri, osea kanta ez parkatu, kintxukoroi e, proiektu berria eta bertak qué hacer ese esqueñitaco canto Berta vive vale orequina hurttocógara que norte 3 de marzo una vez más 3 de marzo y resuena campanas y vuelven a disparar en la noche y en la oscuridad tardes asesinos de alma 3 de marzo duele una vez más 3 de marzo vuelven a disparar 3 de marzo cu Berta Cáceres Nunca podrán entender que el respeto y la memoria. El camino en cada golpe del olvido, en cada puño, cada letra, cada llanto y cada grito en cada cruz del calendario seré inmortal contigo, siempre juntas contra el enemigo, 3 de marzo, agujeros en el tejado arrugados Vuelve a llover sobre mojado, vuelven a inundarse de vergüenza las miradas a mirar para otro lado es tu pecho contra el árbol pachamama contra el mármol rabia contra la máquina orgullo indígena pisaron sus reflejos convirtiendo charcos en espejos rotos pero nunca podrán contra nosotros Intentando en un cuento para un pueblo que no escucha Preocupados por la lana y por la mara salvatrucha Herederos de tramp son testigos de la trampa Recaudando pala bofia pusilánimes de lampa Disparando compases como ya lo hiciera Jara Somos hijas de Berta, Río Blanco y Zaramaga Sigue el fuego en las trincheras luchando contra el ladrón Iluminando su destino, ni olvido ni perdón Nos robaron el martillo Nos cortaron con la hoz Nos robaron tu calor Tu vida, pero no tu voz Robaron el pueblo, pero nunca tu memoria Juntas en la derrota hasta la victoria